În lumea captivantă a cărților Bun găsit, dragi ascultători, la emisiunea În lumea captivantă a cărților, unde parcurgem împreună cartea Hamid și Kinza, scrisă de Patricia St. John. Data trecută am aflat că tatăl Vitreg al celor doi copii a fost văzut în piață, iar chinza, scăpată de sub supravegherea de altfel neatentă a lui Jenny, este dată dispărută. Jenny fuge la hotel pentru a spune și părinților ce s-a întâmplat. Vom afla astăzi cum au decurs căutările și ce idee salvatoare a avut Rosemary. Audiție plăcută! Doamnei îi trebuia câteva minute să înțeleagă relatarea încurcată a lui Jenny. Când în cele din urmă reuși să facă legătura cu cele întâmplate, ea se sperie până în adâncul sufletului. Șterse apoi lacrimile copilei, o apucă de mână și spuse Trebuie neapărat să vorbim cu mătușa Rosemary. Pe drum ne mai uităm odată prin piață. Jenny nu se mișcă din loc. Eu nu pot să merg la mătușa Rosemary spuse ea nefericită. Pur și simplu eu nu pot, mamă. Va trebui să mergi tu singură să-i spui. Nu, replică mama liniștită, dar hotărâtă. Tu însuți trebuie să-i spui. Uite, Jenny, acest lucru s-a întâmplat pentru că ai fost neascultătoare și neatentă. Acum nu-ți rămâne nimic altceva de făcut decât să fii curajoasă și să iei asupra ta mustrarea pe care o meriți. Acum trebuie imediat să plecăm. În cazul că cineva a răpit-o pe chinza, orice minut poate fi de mare importanță. Tata este pe terasă la soare, va veni și el cu noi. De la hotel plecă o grupă tăcută și abătută. Pentru a câștiga timp, domnul Milton propuse ca el singur să scotocească prin piață, în timp ce soția lui cu Jenny să mai cutrăiere încă o dată grădina. După vreun sfer de oră se întâlniră cu fețele îngrijorate. Nu ne rămâne altceva de făcut, spuse tatăl, decât să o anunțăm pe mătușa Rosemary în cea mai mare grabă. Ea cunoaște limba și poate întreba pe oameni. Pe la jumătatea drumului o întâlniră pe Rosemary. Era timpul mesei pentru chinza și ea voia să o aducă de la hotel. Domnul Milton îi făcu cunoscut ce le întâmplate. În acest timp, Jenny stătea la o parte cu ochii plecați în pământ. Nu îndrăznea să o privească în față pe mătușa ei. Toate gândurile se învârteau numai în jurul chinzei. se cu toții înapoi în grădină, ca să stabilească locul exact de unde a dispărut chinza. Mătușa Rosemary întrebă pe negustorul a cărui prăvălioară era cea mai aproape, însă nimeni nu știa nimic. Orice s-ar fi întâmplat, trebuie că s-a petrecut dincolo de bolta porții. Pe aceasta însă o acoperia un zid înalt de la stradă. Din partea aceea a grădinii erau trei ieșiri. Una din ele ducea de-a dreptul afară spre drumul singuratic de țară, care după câțiva kilometri se ramifica într-o mulțime de cărări ce duceau spre munți. Sunt două posibilități," spuse în cele din urmă mătușa Rosemary, după ce toate întrebările rămaseră fără rezultat. Orchinza a fost răpită din pricina hainelor ei și, în cazul acesta, poliția ne va veni în ajutor sau propria ei familie s-a hotărât să o aibă din nou. În acest caz, mă tem că a dispărut pentru totdeauna. Față de membrii familiei ei, eu n-am niciun drept la ea, nici măcar nu știu de unde vine, știu doar atât, că nu este din orașul acesta." Apoi, un alt gând îi veni în minte, ceea ce a făcut să continue și mai insuflețită. Unde este Hamid? Eu întotdeauna am crezut că el trebuie să aibă ceva cu Kinza, Probabil că el va putea să ne ajute, să-i dăm de urmă." Niciunul însă din băieții care s-au adunat, auzind ce s-a întâmplat, n-a putut da vreo informație despre Hamid. Dimineața de vreme, el a fost la postul lui iar ultima dată a fost văzut grăbindu-se în direcția munților. Fiecare în parte s-a oferit să meargă în căutarea lui și pe dată s-au împrăștiat în toate direcțiile, căci străinul cel bogat cu siguranță că îl va răsplăti pe cel ce îl va găsi. Însă niciunul n-a reușit să-l aducă pe Hamid. El se mai ascundea încă undeva pe munte printre blocurile de stânci și arunca cu pietre după maimuțe. Îi era tare frică să nu se întâlnească cu tatăl său vitreg, așa că, chiar după apusul soarelui, a mai rămas câtva timp în munți. Pentru prima dată, după multe săptămâni, el a lipsit de la școala biblică. când poliția află despre cele întâmplate, a fost compătimitoare și politicoasă, însă nu tocmai încurajatoare. Funcționarii au promis că vor anunța telefonic oficiul guvernamental pentru ca drumurile principale să fie păzite, iar călătorii suspecti să fie opriți, însă nenumăratele în drumuri de țară nu intrau sub controlul lor. De altfel, chiar dacă copilul ar fi fost găsit, cine putea să dovedească că el nu aparține răpitorului? Aceștia puteau fi pedepsiți pentru furtul hainelor, însă în ce privește copilul, șeful poliției dădu semnificativ din umeri, își ridică sprâncenele în sus, înclină capul pe o parte și își întinse amândouă mâinile. Nu mai avea nimic de spus. Nici nu mai era nimic altceva de făcut. Așa că grupul trist, în frunte cu mătușa Rosemary, se întoarse acasă să guste ceva de ale mâncării. Cu toții erau mult prea îngrijorați și agitați să se mai gândească la masa de prânz. De fapt, niciunul dintre ei nu era flămând. În scurt timp, domnul Milton cu soția și Jenny, care era palidă și necăjită, se despărțiră. Jenny încă nu îndrăznea să se uite în ochii mătușii, iar aceasta. N-avea niciun gând de pedeapsa asupra nepoatei, căci era preocupată cu ce i s-ar fi putut întâmpla chinzei. Pentru Rosemary era o binecuvântare să rămână singură. Ea strânse masa pentru ceai și se duse în camera ei să se roage pentru Kinza. Dintr-o dată, pisicuța veni mie unând, cerând să se joace cu tovarășa ei. Sub o pernă pe care Rosemary își sprijinea mâinile la rugăciune, era ceva tare, diform. Păpușa de lemn a chinzei. Rosmeri privi roată împrejur prin cameră. Colo era mingea lui chinza, păturica, doza de zahăr pe care i-o dăduse jenii. Oriunde privea, ea vedea urmele ființei dispărute. Rosmeri își puse capul între mâini și se lăsă copleșită de gânduri. Unde era chinza? Ce s-o fi întâmplat cu ea? Ce speriată! Ce dor de casă trebuie să aibă! Cât de neajutorată trebuie să se simtă în întunericul care o înconjoară. O, Doamne Dumnezeule, strigă Rosemary, poarte i tu de grijă. Nu îngădui să-i se întâmple ceva rău. Adu-o din nou la mine. În timp ce ea încă se ruga, un plâns înăbușit răzbătul la urechile ei. Atunci observă că nu era singură. Ridică capul și se uită. Înaintea ei stătea Jenny, cu ochii înroșiți de plâns și cu mâinile împreunate pentru rugă. Arăta în așa fel încât te umplea mila. Dar, Jenny, știe mama ta că ești aici?" întrebă rău, surprinsă. Da," răspunse genii sughițând, eu i-am spus că trebuie să te văd personal. Mama m-a adus până la ușă și, fiindcă tu ai uitat să tragi zăvorul, am putut intra foarte simplu." Mama mi-a spus că tu să fii așa de bună și să mă conduci acasă când ai terminat cu mine și tu probabil că nici nu vrei să stai de vorbă cu mine, pentru că numai eu singură sunt de vină în cazul chinzei și... O, mătușă, ce să fac acum? La ultima propoziție, o podidiră din nou lacrimile. Mătușa Rosemary trase fetița care tremură lângă ea, închise ușa și se așezară pe scaune. Tu nu poți face nimic, Jenny, spuse ea blând. Dar Dumnezeu o iubește pe Kinza mai mult decât noi toți, și el poate să facă totul. Vino să ne rugăm ca să o crotească pe iubita noastră, Kinza. În genunchiara amândouă una lângă alta, și mătușa Rosemary a încredințat-o pe Kinza în brațele puternice ale păstorului cel bun. Genii ascultă, se minună și se simți și mai amărâtă ca înainte. Pentru mătușa răuzmerii este bine, se gândea. Când îi se întâmplă ceva îngrozitor, ea știe la cine să meargă cu necazul ei și găsește mereu iertare, pace și mângâiere. Dar eu, eu nu am așa un loc de refugiu. Eu sunt exclusă. Trebuie să rămân în întuneric, niciodată nu o să-mi pot ierta, în caz că chinza este pierdută cu adevărat. Pentru prima dată în viața ei, neascultarea a însemnat într-adevăr ceva, din ale cărei urmări teribile îi se părea că nu există scăpare. Până acum, zi de zi, fusese foarte încăpățenată, își impunea voința, iar dacă era contrazisă, se umplea în dată de mânie. Tata și mama erau drăguți și înțelegători cu ea de fiecare dată. Treceau cu vederea ieșirile ei, de pe timpul când trei luni de zile fusese bolnavă. Acum a fost destul ca o singură dată să fie neascultătoare și să facă după capul ei. Și iată! Dar veni chinza înapoi, gândi jenii. Cu siguranță că niciodată nu o să mai fiu rea sau neascultătoare. O dată pentru totdeauna! O să fiu cu minte! După toate căutările făcute, Kinza nu a fost găsită. Jenny meditează la neascultarea ei și promite că o să se schimbe. Data viitoare vom afla care a fost ajutorul la care a apelat Rosemary și ce plan au alcătuit împreună pentru a o recupera pe Kinza. Până atunci, rămâneți cu bine!